A druidák. Monsieur Plummer az intézet tornatanára ideges volt, mint rendesen. Már harmadszor futott neki sikertelenül a nyakkendője megkötésének, végül is dühösen ágyára vágta a makacskodó ruhadarabot, és egy kendőt kötött a nyakára. Ezekben a napokban nemigen volt ideje saját magával törődnie. Itt volt a kertek alatt a fagyöngy ünnepe, amire méltóképpen fel kellett készülniük. Átment a tornaterem melletti edzői szobába, majd megkérte Savanszt, a szerszárost, hogy küldje be hozzá Brian Nortont. Amíg Brian érkezésére várt, két tenyerek közé szorította a fejét és gondolkodott. Brian Norton tíz perc múlva érkezett meg. Látszott rajta, hogy idáig futott, alig tudta palástolni a lihegését. – Szervusz, Brian! – mondta Plummer, elvéve a tenyerét a fejem elől. Szeretném, ha jelentenél. Brian katonásan vigyázba vágta magát. Végrehajtottam a parancsot, tanár úr. Megnéztem a helyet. Tetszik tudni, ahol az áldozatok... Tudom. Már nincsenek ott? Hogyhogy nincsenek ott? Valakik elvitték őket? Kik? Ezt nem tudom, tanár úr. Túl rövid volt az idő. Néhány nap múlva jelentést készítek, és... De hiszen ma éjszaka lesz a fagyöngy ünnepe. Tisztában vagy vele, Brian? A magasra nőtt pattanásos arcú kamasz lehajtotta a fejét. Tisztában, tanár úr! A fagyöngy ünnepe nem ünnep áldozatok nélkül. Remélem ezzel is tisztában vagy. Tisztában vagytok vele valamennyien? Tisztában, tanár úr! Akkor most mi lesz? A kamasz megvakarta a feje búbját. Szerzünk áldozatot, tanár úr! – Biztos? – Egészen biztos. Már megbeszéltem néhány testvéremmel. – Kik azok? – Rózsalevél, egyszarvú, rendben van, Brian, azaz, kígyó. – Most meg tudjátok úgy csinálni, hogy ne legyen baj belőle? – Megtudjuk, Mágos. – Köszönöm, kígyó. – És ha mégsem sikerülne? – Az nem történhet meg, mágus. Ajánlom is, – mondta Mágos, és az órájára pillantott. Elmehetsz, kígyó. Kígyó megfordult és eliramodott. Mágus sóhajtott és borús tekintettel nézett utána. Jason Taylor éppen a francia leckéjét írta, amikor Brian felkereste. – Figyelj ide, Taylor! – kezdte ezúttal mellőzve a titkos nevet. – Most jövök a mágustól. Taylor kezében megállt a töltőtől, Megérezte, hogy Brian nem véletlenül kereste fel. – Azt mondja, baj van! – abban a pillanatban hányiger kezdte kerülgetni. Csak nem az történt, amire a mágus figyelmeztette őket, hogy eljön hozzájuk a rendőrség, és akkor mindent le kell tagadniuk. Druidák, istenei, vajon lesz-e benne annyi lelki erő, hogy szemrebenés nélkül tagadni tudjon? A, a, a rendőrség nyögte. Brian megrázta a fejét. Szerencsére nem. Akkor mi a baj? Nincs áldozat. Jason Tayloron ismét a vakrémület át. De hiszen éjszaka lesz a fagyöngy Már Márpedig milyen ünnep az, ahol nincs áldozat? Hogyhogy hogy nincs. Eltűntek. Télor nem volt beavatva az áldozat szerzés rejtelmeibe, ezért csak halvány fogalmai voltak róla, hogy megy az ilyesmi. Azt hitte, az áldozat beszerzése nem jelenthet problémát. Most azonban kiderült, hogy igen. Akkor most mi lesz? Most az lesz, mondta Brian, hogy be kell szereznünk az áldozatot. Ki szerzi be? Te, Jason. Én? Brian bátorító mosolyjal a hátára vágott. Ne szállj be, rózsalevél, én is ott leszek veled. Egy szarbú is, és még néhányan. Hát, így már, így már más, nyögte levél. Milyen áldozat lesz? Véres vagy, vagy akasztunk? Az áldozat az áldozati oltáron kerül feláldozásra, mondta Brian. Így kívánja a fagyőgyűldepe. Tehát? Jason Télor összecsapta a könyvét és kihúzta magát a székében. Kész vagyok, Kígyó! Brian megveregette a vállát. Este hatkor rózsalevél. Este hatkor Kígyó! ősz felé korán sötétedett. Jason Taylor szorosabbra húzta magának öpenyét. A mellette feketedő bokor árnyai megrebbentek. Sötét árnyék bontakozott ki mögüllük. Kígyó? kérdezte Taylor remegő hangon. Ssss, én vagyok. Azonnal jönnek a többiek is. Az imént beszéltem a mágussal. Nagyon idekes, de azért bízik a sikerben. Jason meg szerette volna kérdezni brian akkor mi lesz, ha mégsem sikerülne áldozatot szerezniük, de aztán mégsem kérdezte meg. nem valók a druidák közé. Öt perc múlva valamennyien együtt voltak a bokor alján. rózsalevél, kígyó, egyszarvú, eső és Kard. Ettől a pillanattól kezdve csak druida nevünkön szólítjuk egymást, mondta kígyó. Gyertek utána, mutatom az utat. Lehajtott fejjel szótlanul indultak a város felé. Ruhájuk alatt ott lapult az álkulcs, a kés és a kötelek. Amikor a többemeletes épület kontúriai kibontakoztak előttük a sötétségből, megtorpantak és kígyó körígyültek. Ez az – mondta kígyó. – Itt vannak – suttogta kard. – Itt vannak ebben az izében? – Lent az egyik alaksori helyiségben, egymás mellett. – Hányan? – Vannak vagy ötvenen. – Hányat hozunk ki belőlük? – Csak kettőt – mondta kígyó. – Ma éjszakára és a következő alkalomra egyet-egyet. És ha felfedeznek bennünket, rendben van a kulcskart. Kart szótlanul a zsebére ütött. – És a riasztó? – kérdezte megszeppen belső. – Meg fog szólalni a riasztó? Kígyú azonban ügyet sem vetett rá. – Ahogy elkezd üvölteni a riasztó, lássatok munkához. Tudjátok, mit kell tennetek. – Tudod, egy egyszarbú? – Tudom. – Rózsalevél? – Fogalmam sincs róla. Majd egyszarvú megmondja. Mielőtt bármi egyebet kérdezhettek volna tőle, beleveszett a sötétségbe. levél biztos volt benne, hogy ez az utolsó szabad éjszakája. A következőt már egy rendőrségi cellában fogja tölteni. Az őr a vezérlő pult mögött felemelte a fejét, és csodálkozó pillantást vetett a nyurga jó képű kamaszra. A fiú arcán félelem vibrált. Az őr néhány pillanatig azt hitte, odakint történt vele valami, és ijedtében menekült be hozzá. Felemelkedett, hogy jobban láthassa. A fiú hosszú nadrágban volt, kockázzakóban, sildes sapkában. Valami baj van? kérdezte az őr. Történt valami odakint. – Elvesztettem a kis hugomat, uram! – mondta a fiú, az őr oldalán fityegő revolverre pislantva. – Elveszítettem! Az őr áltátotta a száját. – A kis hugodat? – Hol veszítetted el? – Itt, uram! – Úgy érted, oda bent? – Az első emeleten kellett volna találkoznunk. Oda mentem, de ő nem volt ott. Hazamentem, de ott sem volt. Apám megöl, ha nélkülem megyek vissza. – Annyi minden történik mostanság a kisgyerekekkel, uram. Fel kell mennem, uram, az emeletre. – Stop! kiáltott rá az őr. Te megbolondultál, fiam. Fél órával ezelőtt bezárt a kóceráj. Hárman is végigjártak minden részleget, nem lehet odafönt senki. – Biztos elbújt – rázta meg a fejét a kamasz, miközben verép könnyek potyogtak a szeméből. – Elbújt, és most meghal a félelemtől. Fel kell mennem, uram. Megfordult, és a lépcső feljáró felé iramodott. A biztonsági őr kipattant a pultja mögül, előkapta a revolverét, de nem húzta meg a ravaszt. Úristen, hisz ez csak egy kamasz, aki a kis húgát keresi, nem lőhet hátba csak úgy egy gyereket. Állj már, megtesz szerencsétlen! ordította a fiú után iramodva. Állj meg, mert megszólal a biztonsági berendezés. Ahogy kimondta, már meg is szólalt. A fiú belépett az infravörös sugárnyalába, majd eltűnt a lépcső tetején. A biztonsági őr a fülére szorította a tenyerét, szenvedő arccal a telefonhoz botorkát és felvette a kagylót. Ahogy felvíjogott a riasztó, egyszervú elkapta karját. Gyerünk, ott az ablak! Az ablak egy üvegkockából álló világító ablak volt. Talán az alaksor szellőztetése miatt készítették nyithatóra. A kerete mellett felhalmozott por és szemét viszont azt mutatta, hogy már jó ideje nem nyitotta ki senki. – Nyomás, eső! Eső előkapta a zsebéből a meghajlított drót darabot és munkához látott az a stélor, csak látásból ismerte esőt. Mindeddig fogalma sem volt róla, hogy ő is druida. A rajta mullott volna, biztos nem veszik be, hiszen még öt frankot sem bízott volna ilyen rókaképűre. Esőnek nem tartott soká az ablak. Néhány kattanás, és már ki is tárult előttük. A zseblámpát kard. Kard kezében lámpavillant. Alig fél méternyire alattuk húzódott az alaksori folyosó, amelyet célba vettek. Rózsalevél megtorpant, mielőtt leúrott volna a többieket követve. Nem kell, őr idekint, kérdezte reménykedve, hát ha rábízzák majd a feladatot. Egy szarú azonban türelmetlenül rákiáltott, Ugor már be és ne hajd be magad mögött az ablakot. Rózsalevél mély lélegzetet vett és engedelmeskedett. Megvagy, vagy, rózsalevél? Megvagyok. – vagyok. Na, vezes kard! Úgyosontak a kihat folyoson, mint a betörők. A riasztó csengő hangja távol, nagyon messze szólt, majd bizonyos idő elmúltával el is hallgatott. Télór ekkor már nem volt ideges. Hol biztos volt benne, hogy elkapják őket. legfeljebb kivágják az intézetből, és akkor az apja kereshet neki egy másikat. Ne álmodoz rózsalevél! Hol az a szoba? A következő kanyarná... mondta kard. A következő kanyarnál valóban megtalálták a szobára nyíló ajtót. Mire rózsalevél odaért, eső már ki is nyitotta a dróttal. Csak nyugalom, emelte fel a kezét egyszerú. Előbb kard megy be. Óvatosan a lámpával kard? Kard megtaszította az ajtót. A szárny halk nyikkanás kíséretében kinyílott. Kard pedig, mint sokat tapasztalt betörő, besúrant a nyíláson. Jason látta, hogy lámpa fény villan odaben, majd gyorsan ki is alszik. Az ajtószány is ismét nyikkant egyet, és felbukkant a nyílásban kard feje. Itt fekszenek egymás mellett. Egy szarvú órája világító számlapjára nézett. Sietnünk kell, elő a kötelekkel. Kapjatok el közülük kettőt. Eső elvigyorodott. Lányt vagy fiút? Édes mindegy, mondta egy szarvú. Csak gyorsan csináljátok. Te is rózsalevél gyorsan! Télúr beugrott a szobába. A lámpa halvány csíkszerű fényében egymás mellett fekvő fehér testeket pillantottak meg. Teljesen ruhátlanok voltak, egyedül egy lányon maradt valami foszforeszkálóan világító fehér nemű. – Itt a kötél! – hallotta maga mögött egy szarvus uttogását. – Figyelsz rám, rózsalevél! A nyakára hurkold, úgy könnyebb! A rózsalevél érezte, hogy kezébe simul a műanyag kötél vége. Addigra kinézett már magának egy rövid frizurás, szemű lányt, s amint megkapta a kötelet, a lány nyakába vetette, majd jó erősen meghúzta. – Én kész vagyok? – suttogta hátrafelé. – Mehetek? – Az ablaknál várj meg bennünket! – Igyekez már, eső! – Rózsa levél a vállára is vehette volna a testet, de úgy gondolta, jobb, ha maga után húzza. – Ha a vállára veszi, félő, hogy beleakad valamibe a keze vagy a lába. – várj! Nem állsz fel addig, amíg körül nem nézek. Egy szarvú eltolta az ablak alól, felkapaszkodott a párkányra, majd kidugta a fejét a szabad levegőre. Minden rendben, jöhettek! levél mászni akart, de valaki elkapta a lábát. Rímülten hátra rugott, aztán menten abba is hagyta, amint meghalott a eső felháborodott suttogását. Ne rúgdoss már, te marha! Egy szarvú! Mi van? Nem kellene visszamennünk még kettőért? Kinéztem magamnak két jó csajt. Eszedbe ne jusson, förmet rá egyszerű. A mágos szigorú utasításba adta, hogy kettőnél több nem kell. Ha házkutatást tartanak nálunk, megtalálhatják őket, vagy a holtestüket. El kell égetni őket. Te csak ne hagyd tanácsokat a mágosnak. Tudja ő jól, mit csinál. Kifelé! Sorban kimásztak az ablakot. A sikátorban sötétség uralkodott, mintha az épületben megszólaló riasztó csengő kiszívott volna minden áramot a vezetékekből. Ögyes, dicsérte egy a távol lévő kígyót. Még arra is maradt ideje, hogy rövid zárlatot csináljon. Isten! nyögött föl magában rózsalevél, azaz Jason Taylor, amint meghúzta a kötelet a vállányogó testnyakán. Mikor leszek olyan jó, mint ők? Egyáltalán fel tudok-e nőni valaha is hozzájuk? Kígyó úgy bukkant föl előttük, mintha sötétség köpte volna ki magából. Minden rendben? Rendben, kígyó, jelentette egyszerű. Ez ragyogó volt, kígyó, csettintett a nyelvével eső. Tanulj tőle, rózsalevél! Jason sóhajtott és fejebrántotta a vállán a lecsúsznik szándékozó testet. Tanulok mondta bizonytalanul dünnyögő hangon. Megpróbálok tanulni. Amint elhagyták a város szélét, olyan sűrű köt fogtak őket körül, hogy az órokig sem láttak. De a feladatot azt teljesítették becsülettel. Stonehenge ideges volt, méghozzá nem is kicsit. Rövidesen meg kellett kezdődni az ünnepségnek, de áldozati személy az még nincs sehol. Mit fog csinálni a mágos, ha nem lesz kit feláldozni az oltáron? Áldozat nélkül pedig a fagyöngy ünnepe szart sem ér. Stonehenge elgondolkodva simogatta meg a bajuszát. Remélhetőleg nem szúrnak el a srácok valamit. Amíg az öreg bájlat volt a csendőr, számíthattak a jó indulatára. Ebből az új fickóból viszont nem sok jót néz ki. Azon kívül ló is szót, hogy mintha valaki leselkedne a környéken. Hol a kerítés mellett bukkan fel egy janusan tévfergő alak, hol a bejáratnál figyeli az iskolát. Már pedig akkor jó lesz visszakapcsolni egy kisebb sebességfokozatba. Éppen arra gondolt, hogy csak ezt a fagyöngy úszták meg valahogy, javasolni fogja a mágosnak, hogy tartsanak egy kis szünetet a szertartásokban, amikor megkopogtatták az ajtót. Ló állt odakint a folyoson. Minden rendben Stonehenge! Stonehenge megkönnyebbülve felsóhajtott. Kígyónak nem esett baja? Amíg a riasztó csengő szólt, lelépett. Az áldozat? Előkészítettük. Stonehenge legszívesebben megölelte volna lovat. A druida etikett azonban nem engedte meg az érzelmek ilyen témképvaló kimutatását. Konkrétan hol az áldozat? Az oltáron letakarva. Nem sérült meg? Vigyáztak rá. Őrzi valaki? Ló elvigyorodott. Minek azt őrizni? Különben is a nyakán van a kötél. Őrizni kellett volna. Dohogott Stonehenge, pedig jó tudta, hogy feleslegesen óvatoskodik. Az etikette előírja, hogy őrizni kell az előkészített áldozatot. Bizony, hogy őrizni kellett volna. Ez azonban csak jóval később igazolódott be, amikor már valamennyien összegyűltek a föld alatti magánterembe, hogy megünnepeljék a fagyöngy ünnepét. Az ünnepség a megadott koreográfia szerint zajlott. Szavalatokkal, kelta nyelvű imákkal, sőt mágus, megerőszakolva az ősi szertartást, még egy inkább balettre hasonlító bajvívást is beletuszkolt az ünnepség műsorába. A fénypont azonban, akárhogy is csattogtak az alumínium kardok, mégiscsak az áldozat bemutatása volt. Mágos úgy határozott, hogy ezúttal azok kezdik a szertartást, akik az áldozatot megszerezték. Rózsalevel már percekkel a szeltartás megkezdése előtt előhúzta a kőkését az övéből, és a markába szorította. Riadtan pillantott fel, amikor a fehérköpenyes mágos a magtár mennyezete felé tárta a karját, és felkiáltott. Az Áldozat, készüljetek az áldozatra! Az áldozat ott feküdt az oltárkövön, fehér repellel borítva. Az első szúrás Kígyót illette. Kígyó meg is tette a magáét. Átszellemült arccal lépett az oltárhoz, bár az arc miatt senki sem láthatta, majd kését a fehér leplen és a fagyönycskoszodón keresztül az áldozat testébe döfte. Várt egy kicsit, hogy részt vehessen az általános ujjongásban, amikor a vérfoltok átütnek a takarón, de ezúttal meghökkenve tapasztalta, hogy a késtépte lyukon át nem folyik vér a fehér vászonra. Tanács bámulta a lyukat, majd a mágus felé fordította a fejét. A mágus éppen Stonehenge-el váltott néhány szót, így nem ért rá odafigyelni, mi történik az oltárnál. – Menj már! – Hallotta a kígyó maga mögött eső türelmetlen noszogatását. – Menj már, most én jövök! Kígyó tett néhány lépést előre. Nem ment vissza a helyére, ahogy a protokoll megkívánta volna, hanem hátrafordította a fejét, úgy bámult az oltáron fekvő testre. Eső felemelte a kését és szúrt. Aztán ugyanolyan hitetlenkedő képpel maradt az áldozat mellett, mint kígyó. – Mi az Isten történik itt? suttogta megdöbbenve. – Nem vérzik a csaj. – Én is látom, suttogta vissza kígyó. – Pedig jól odaszúrtam. – Lehet, hogy elfelejtették? – Lehetetlen, rázta meg a fejét eső. – Magam láttam, amint ketten is hozták a... Mágus csak akkor vette észre, hogy nem stimmel valami az oltár környékén. – Mi a fene? suttogta stonehenge -nek. Történt valami? Az első készszúrások végrehajtói ott toporzékoltak a test körül. Kezükben tartották késeiket, mint a hoppon maradt lérek, akik elől a levágásra itt disznó. Kígyó áttörtetett az oltárt körbefogó druidákon, és a díszemelvényhez futott. Mágus! kiáltotta elfolytó hangon. Segíts, Mágus! Mágus testén rémület hullámzott át. Csak nem történt valami, amiből baj lehet, de hát mi a fene történhetett volna, amikor valamennyi druida épp és sértetlen? Féretolt a stonehenge és a szétnyíló druida sorfal között az oltárhoz sietett. Igyekezett megőrizni a méltóságát, pedig nem sok tartotta vissza tőle, hogy hisztérikusan fel neki Jó néhány lépésnyire volt még a testtől, de már rájött, hogy bizony baj van. Vagy az áldozatot előtt készítő druidák voltak hanyagok, vagy erre a vagyra gondolni sem mert. Pedig gondolnia kellett volna. Ha nem nyugtatja meg magát, hogy ugyan mi is történhetett volna, talán könnyebben viseli a megrázkodtatást, ami akkor érte, amikor kígyó megfogta a lepel sarkát, és lassan, méltóság teljesen, ahogy egy druida tisztségviselőz illik, lehúzta az áldozati oltáron fekvő testről. Ahogy a leppel lecsusszant a magtár földjére, és felbukkant alatta egy halott férfi sárgás, túlvilági arca, mágos felüvöltött, mint a csapdába lépett farkas. Arcához kapta a kezét, és jó mélyen belekarmolt. Aztán megfordult, és Stonehenge kíséretében a rejtek úton át visszaruhant az épületbe. Levágta magát az ágyára, fejére húzva a takarót. Így aztán nem is hallhatta, hogy a druidák egymás taposva menekülnek a fagyöny Néhány perc múlva nem maradt oda senki más, csak egy nyitott szájú, vicsorgó halott az oltáron, és néhány kétségbe esett druida a magtár legtávolabbi sarkában. Mivel mágus tökéletesen összeomlott, Stonehenge úgy érezte, neki kell átvennie a parancsnokságot. Most már az iskola hírnevének a megmentéséről volt szó, nem is vitás. Pedig mennyit magyarázta annak az ütődött plummernek, hogy hagyja a fenébe a druida hagyományokkal való játszadozást? Azaz őrült azonban nemhogy nem hallgatott rá, hanem végül még őt magát is beszervezte tiszteletbeli elnök druidának. Most aztán moshatja a saját szennyesét, sőt, nem csak a magáét, hanem az eszement fő druidájét is. Stonehenge sóhajtott és munkához látott. Hm, Mentsük, ami menthető. A fiúk nem voltak annyira kiütve, amennyire gondolta, még a kis angol srác Jason Taylor is hősiesen tartotta magát. Ahogy a késő éjszakai órán besorjáztak az irodába, egyikük szemében sem látott a rémületet. Leroskadt az íróasztala mögé, és végignézett a komor tekintetű druidákon. Nem viseltek már sem köppenty, sem maszkot, sem kendőt. Valamennyien egyszerű, a szabályoknak megfelelően öltözött iskolások voltak az ország egyik legelőkelőbb magániskolájából. Le Grand igazgató levette a szemüvegét, és megnyomogatta a szemét. Hallani akarom, mi történt? Szegezte az ujját Brian Nortonra, a másik angol diákra, aki Mr. Plummer kedvencei közé tartozott. – Hol van az, a, az az izé halott? – Az oltáron, mondta Brian Norton. – Őrzi valaki? – Hárman is, husángokkal. – Azokat akár le is tehetik, mondta az igazgató lemondó mosolyjal. – Ha egyszer már megölte valaki, alig ha lehet még egyszer verni. Hát, ha el akarják lopni, mondta meg a vállát Brian. Nincs olyan szerencsénk, sóhajtotta az igazgató. Halljam, mi történt? Brian beszélni kezdett. Elmondta, hogy az áruház alaksorába mentek áldozatért, össze is szedtek kettőt, az egyiket elrejtették, a másikat pedig felfektették az oltárra. Jó egy órával az ünnepség kezdete előtt megtörtént a test preparálása. A munkát hárman végezték. Értették a dolgukat, tudták, mit kell csinálniuk. Amikor befejezték az előkészületeket, magára hagyták a testet. – Ezt nem lett volna szabad, – dünnyögte az igazgató. Most már Brian is tudta, hogy valóban nem lett volna szabad. De hát ki arra, hogy valaki egy ismeretlen holtestet csempész az áldozat helyére. Van valami ötletetek ki tehette? A druidák egy emberkét rázták meg a fejüket. Nincs, nincs, nincs. Pedig az alatt, az idő alatt kellett történnie valaminek. Az igazgató lecsapta a tenyerét az asztalra. Nem nagyon, éppen csak annyira, hogy lássák ki az úr a háznál. Egyelőre hagyjuk a felelősség kérdését. Lesz időnk beszélni róla, ha Mr. Plummer magához tér. Arról csevegjünk inkább, hogyan tovább. Ki az az ember a lepel alatt? Nem várt választ a kérdésére. Annál nagyobb volt hát a meglepetése, amikor Jason Taylor szólalt meg egy kis csinos, lányos képű angol srác. Ö, bizonyos Garcia Munoz. való volt, ahogy az idegen szavakat ejtette, de Monsieur Legrannak most eszébe sem úgy elvigyorodni rajta. Az meg ki a fene? Taylor az zsebébe nyúlt, és egy összehajtott papírdarabot húzott ki belőle. Ezt találtam nála. Legrán elvette a papírt és belepislantott. A dokumentum egy igazolás volt, amely szerint bizonyos García Munoz ennyi és ennyi segélyt vett fel az önkormányzattól. Ha csak nem lopta a papírt, akkor a halott valóban García Munoz. Lögran igazgató Mr. Plummerhez hasonlóan vonzódott a szimpadias megoldásokhoz, ezért a könyves polcához nyúlt és levette róla a nagy bibliáját, amelyet néha szorgalmasan olvasni szokott. Szerintetek ki jölt -e meg García Munost? A druidák hallgattak, ők biztosan nem, és a többi druide sem. Valaki egyetlen játékot játszik velük. Feltételeztem, hogy nem ti, mondta az igazgató. Továbbá azt is feltételezem, hogy valaki megfigyelte, mi történik éjszakánként a magtárakban, és elhatározta, kibabrál velünk. De hát ki lehetett, tölt ki esőből a rémült kérdés. Egyelőre nem fontos, mondta az igazgató. Ha nincs halott, gyilkosság sincs. A druidák összerezzentek, korbácsként csapott lerájuk a gyilkosság szó. Az áldozat szó lágy volt és titkokkal teli, a gyilkosság kegyetlen és prózai, mint egy enyhén pikáns rumos szelet mellett egy rakás De van halott, tiltakozott megzavarodva kard. Nincs, mondta az igazgató. Mostantól kezdve nincs. De hát, kos, mordult rá Brian Norton. Igenis, nincs. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban megtalálják, magyarázta az igazgató. Húzzatok kesztyűt, ne hagyjatok új lenyomatot. A következő foglalkozásokat én tartom holnap este. Nem lesz áldozat és ünnepség sem. Minden világos? Most pedig esküdjetek a Bibliára. Egyedül kígyónak volt ellenvetése az eskü ellen. De hiszen, suttogta elképedve, a druidák és a, a biblia nem jön össze. Most összejön, mondta az igazgató keményen. Esküdjetek! Esküszöm, mondta kígyó. Esküszöm, nyögte rózsalevél. Sorba valamennyien a bőrkötéses Bibliára tették a kezüket, és megesküdtek. Ekkor monsieur le Grand annélkül, hogy további utasításokkal látta volna előket, kitárta előttük az ajtót. Csak amikor már a következő folyosó sarkánál jártak, fordult a kisé nehéz felfogású kard Kígyóhoz. Te, Kígyó! Végül is mi a francra esküdtünk mi meg? Kígyó megállt, sajnálkozva kardra nézett, majd kinyújtotta a karját és összeborzolta a haját. De nagy marha vagy te kard! mondta sajnálkozva. De nagy marha!